В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Запрошую до театру одного актора. Ви почуєте один із фондових записів видатної української актриси 20-го століття Наталії Ужвій, інтерпретацію оповідання Марка Вовчка «Ледащиця». Цей твір увійшов до другої книги народних оповідань, яку письменниця видала у 1862 році. У ньому, як і в багатьох інших оповіданнях Марка Вовчка, змальовано життя української кріпачки. Безрадісне і безнадійне. Пані наша була не перволіток, та й не яка стара, а з себе була висока, огрядна, говірки скорої, гучної. Вбиралася шпетненько, шнурочок до шнурочка, плечок до габличка. Ходить було, як намальована. Половину будинку пані отдавала якимсь паничам під найми. Ще й столувала їх. З того й жила не Бога. А чоловік її десь далеко служив. Ми його й не бачили. Та і пані було байдуже. Паничі скучати їй не давали. Щодня, щовечора з нею бавились. То в карти грали, то пісеньок співали. гадки нашій пані по такому життю. Мене їй подаровано. Я родом із Глушчихи, була колись іваньковських панів. Жила я в батька-матері, Боже мій, милий, Тепер спогадаю, як то жилось тоді мені. Оженився наш пан, і взяли мене на вслугу до молодої пані. А вона, ося вже моя пані, у пригоді якось їй ставала. Гостю їй було місяць або й більше, догоджає їй. От як стала вона жалкуватись. Що мені робити? Нема слуги? Чи не дасте ви мені якусь ваших? Чому ні? Беріть собі, кот розхочете. То вона й взяла мене. І завезла з собою од роду мого, од родини. Без мене і батько, і мати померли. Без мене рід весь перевівся. Зосталась я сама одна у світі. Жила я в пані років з п'ять. Спершу я сама була в неї, а далі, як уже столовників завелося багато, пані взяла свою крепосну молодицю з дочкою. Далеко вони десь були завдаті, і довго пані виважала, поки зважилась їх до себе забрати. А вони ще якось були вільного роду, козаки чи що, якось то ними князь той жукуватий неправдою завладав. Молодиця... Звалася Чайчиха Горпина, дочка Настя, невеликомовна була та Чайчиха, непривітна, якась хмара повела її навіки. Чи пані свариться, чи б'є, хоч пані і не зла, а все часом попоб'є, чи саме спідницю дарує, або хустку? Чайчиха прийме усе мовчки і одійде, роботяща, покірна людина, здається, з неї, поки не глянеш на ті брови здвигнуті чорні, на ті очі ямкуваті, огнем блискотючі. Якось було мені смутненько. От я й плачу собі, сидячи на лавці, а чайчиха колопечі порається. Горпино кажу. Ось я журюся, я плачу, а ви все однакові. Так вам, мабуть, Богдав. Певно, що і ви лихо знаєте. Вона скинула на мене чорними очима, немов питала, яка в мене думка, та й сказала: Чому ні? Господи, кажу знову, як я колись молодого віку жила в батька, в матері, а я, каже, вік і звікувала, усе тягаючись по чужих дворах. Та й змовклими. А дівчина в неї була хороша, Як квітка. І така вона була якась палка, Чующа. Вже було, як зажуриться чим-то, Аж занедужає. Як же весела. Що то за жарти? Що в неї за пісні, за вигадки? Шамка, легка, Станом струнка, Волосом чорнява. А що вже «Очі там були такі, що й без мови говорять. От інше то поплаче собі тихенько, зітхне, та й годі, а веселе всміхнеться. Ні. воно було у горі то сльози виплаче, у радощах сміх висміє. Що спочує то з самої душі, з самого серця щирого киплячого, от Ірослава. І виростала. А чайчиха, що далі усе, вона хмурніша. От, мов, хмара чорна. І замічати я стала, що вона почала кудись ходити. Увечері пізно якось до неї люди приходять. І довго вона з ними говорить. Я собі мовчу, не неї не питаю. Коли одного дня бачу, іде у двір чоловік з червоним коміром, такий пикатий, усатий, і все питає, чи дома пані? От я кажу вдома, а сама зирк горпина стоїть на хатньому порозі, біла, як хустка, і проводить того чоловіка очима. Я ж злякалась до неї, що вам, Горпино, вона тільки мені рукою махнула. Отдав той чоловік бумагу, якусь пані. Вона ж, як прочитала, розгнівалась, стривожилась, написала щось і дала тому чоловіку, він поніс. Незабаром прийшов якийсь пан черевень, і стали вони удвох з панією радитись. Пані так і сипле словами, їх усточкою очі обітре і руками сплесне, дала йому гроші. А він усе слухав, брови піднімаючи та по нігтями стукаючи. Гроші взяв і, сховавши в кишеню, не бійтесь, каже, нічого не бійтесь. Пані йому дякує, доворіт проводить і там дякує. Приходжу я та й розказую Горпині, що це таке. А вона тільки зуби стипила та простогнала ніби. Знала я, знала. Я нічого не розумію, а тут приходять якісь судові два панки. Веліли гарпині стати перед себе, а самі сіли. Один табаки понюхав, другий хусточкою обтерся, та й питають. «Ти, молодий, це шукаєш?» А вона «Я, попадеш у біду, дурна, лучше служи своїй пані та роби!» Вона мовчить. «Чуєш? Розумієш? Глядиш, шануйся, не зводь напасті на себе, почуємо іще, не гарно буде!» Та й пішли. Хочу я їй слово сказати, та гляну на неї, не вимовлю. Сіла вона, та голову на руку схилила. Не плаче, не тужить, як замерла. І Настя тут стоїть, задумалась, і на лиці міниться. Господи, як вже сварилась пані на горпину, і на очі її не пускала тижнів і два. А Настя мені якось і каже, так от чого матуся така думна ходила, ось чим журилась. Отож вона мені маленьке було, розказує про наших батьків вільних, та й сама волі забажала. Веселіша вона тоді була, не така, як тепер. Розказує було мені при дучі казки, як наші батьки вільними козаками по Дніпру жили. Пісень гарних про ту старовину співала. А я їй говорю, то чого ж ти собі, Настусю, усе думаєш? Та все мені, каже, давня воля сниться. Чогось мені неспокійно. Усе чогось дожидаю, сама не знаю чого. І думки мої мішаються, і сон мене не бере. А засну, все сниться, що на волі. А Настя вже 16 рочок. Починає пані гаптувати її, учить шити. Розумна, жвава вона швидко й навчилась на свою голову. Пані зраділа та чужу роботу почала брати. І добрі гроші вона брала, і багато роботи їй давали. Настя сидить та ший, а воно таке молоде, юна ще така. А в неї ще серце от кожного слова кипить А в неї ще думки рояться веселі дівочі Ще б молоденький порозкошувати По зелених садках тихими вечорами Красними зорями побігати Любих речей проти місяця стоя послухати Ну що ж робить Інше кажу, поплакала б а й сумирилась, Настя не така вдалася. Скільки вона сліз вилила, Боже мій, світи мій! Станула, як віск, ясні очі веселі стемніли, І стала вона похмура, як її мати. Якось пані пішла в гостину, І нікого столовників вдома не було. Ми ще й чихою, упоравшись у хаті, Пішли до Насті, а Настя шила у паниному покою. Увійшли, а дівчина, затулившись руками, ридає, ридає, аж задихається. «Що тобі, Насте?» – питаю. А чайчиха тільки глянула на дочку, нічого не сказала і сіла. «Що тобі?» – Настя мені в вікно показує, на вулицю киває. Що там, голубку, там люди живуть, ходять собі на божий світ дивляться, а я тут над чужою роботою пропадаю. О, пташко, хіба в їх горя нема, в тих людей, то що горе? Я горя не боюся, мені гірш, я не знаю ні горя, ні радощів, я, мов, камінь тут каменію. Гляну на горпину, а вона сидить, слухає, наче їйся пісня відома, і головою не поведе. Зітхнула Настя важко, обтерла сльози дрібні, та й каже, сядьте ближченько мамо, погомоніть, тіточко, розговоріть мене, що тут мені їй говорити, ти, Насте, не журися, не плач. А вона, не вважаючи, не слухаючи, як кинеться до матері, як ухопить її за руки. Мамо, мамо, скажіть мені словечко, скажіть. Моя душа переболіла, моє серце схне. Поради нема. Що я тобі казатиму, дочко? Коли тут хтось шам-шам-шам. Пані кажу, пані. А вона в двері. О! Крикне пані, який собор, аби я з двора той не питаю роботи. Пересорочку в Насті дивиться, та ти й не шила, мабуть, нічого, а? У мене голова болить, отказує Настя, ловити, то в тебе й не болить тоді голова. Ледащице, у матір удалася, може і тобі на волю заманулося? Ось я вам дам волю, а сама на порозі стоїть, не дає й нам ще й чихою прийти. Я її годую, я задягаю, я її на світі держу, а воно ледащо мені робити не хоче? Може, собі заробила, що?» Ти мені смієш так одвідувати, я ще тебе не вчила, та й стала її бити. Бийте, бийте, покрикнула Настя, та й за все кажи дякувати. Мовчиш, мовчи, а то буде на весь світ тобі лиха, нехай буде». Гляну я, пані у гніву розгорілась, гляну на дівчину, бліда, грізна, сама розпачі гірка, гляну на чайчиху, хмара-хмарою. Та на наше щастя столовники надійшли. Пані випхала тоді Настю за двері. От життя моє, жалкується, яке леда, що, та й те грубить мені, а за що? «Що не школи на не хозяйськи небито, як у інших? О, мій татонько!» – зіркає намальованого князя, «в самої очі такі зробилися, як у його. Чи думав ти, чи гадав, що твоя доня княжна мусить із тою негіддю поганитись, клопотатись? А столовники їй? Та годі вам клопотатись, чи стоїть то голеда, щоб себе турбувати, ну, вечеряти. І вже в нас в хаті ні мови, ні говірки, чутно спокою, як там сміються, говорять, жартують голосно. А в нас тихо, у печі палає, я в кутку, Настя у другому понура. Чайчиха коло печі, як хмара, колись так уже почалося, як вечір. То й нема Насті. І так було не два, не три вечори. Одного вечора ми й спати полягали, її нема. Удень її не бачили, робила при пані, а ввечері знов зникла, не лягла чайчиха, сидить і дожидає дочки, і я собі не сплю. Сумно мені такенькі мати Божа. І от іде вона вже вночі. Вже зорі поперед нею мерхнуть. І де вона. А мати зустрічай, питає, де ти була, дочко? А голосу самої, як струна перебита. «Не питай мене, моя мати, не питай!» От каже їй Настя. І задзвеніли слова її по хаті, як плач. І почне чайчиха. Що -се ти робиш, дочко? Що ти собі задумала? Чи не на мою голову безталанну, а дочка лягла? Лежить – нема, мов убита. Де ти була? Де ти була, дочко? Ні просьби, ні грозьби не чує – німа Як то сумно було в нас в хаті, як то тяжко глухо. По тижням словця було непромовимо любого. Одного вечора сидимо ми ще й чихою в хаті. Пани вже спать полягали, усе тихо, Насті нема, довгенько сиділи ми, тільки й чути, як вітер у садку зіллям колисає, та соловейко свище щебече. Коли з необачка бачка, Насті на регіт почувся. Ми аж іздрігнулись. Я злякалась. А Настя розчахнула двері з гуком, стала на порозі і сміється. Стоїть вона така червона, очі горять, стоїть і сміється. Мати проти неї стала дивитися, і от Настя почала. Та так весело, що мені стало сумно-сумно. «Матусенько моя, мабуть, ви мене дожидали? Ось дочка прийшла. Чого дивитись, мамо? Хіба мене не пізнали? Це я, мені весело!» Та ступила й захиталась. «Боже мій, це ж вона п'яна!» Хитаючись, прийшла до столу і сіла. «Ну, моя матінко!» «І знайшла вже я чоловіка, що мене визволить? Напевне, вам говорю, що визволить. Хоч він теперенький зневажає мене, і людей не криє, та нехай. Я йому, матінько, низенько кланяюсь у самі ноги. Він бумагу мені напише». Пані не має права жодного на нас. У неї землі, мовляв, немає. Ми ж моя матінко козачого роду. Як то нам застряти у неволі вічній? Ні, він нас визволить? І так то вона говорить і сміється, а чайчиха тільки слухає, не зводячи з дочки очей похмурих. І з того часу, що вечір вона була й п'яна. А вирве в день годину, то й в день уп'ється. Постерегла й пані, гнівилась велико, соромила її матір. Ти, мати, чому не впиняєш? Замикали Настю. Вона було таки втече, чи дверима, чи вікнами, а втече. Лає пані, б'є, а вона було, нехай, нехай, уп'юся, все забуду, весело буде». Найшлася в Насті дитинка, таке-то малесеньке, сухесеньке, слабеньке, як побачила його Настя. дитино моя, лихо моє, застогнала і затулившись руками заплаче, а давно вже вона не плакала. І розслуж трудно та болезно, усе не здужує та не здужує та хвилий. А Настя стала іще більше пити. Як п'яна, то було, що заговорить до мене. І дитину попестить, пожалує. Дитина моя, чому твій тато не прийде одвідати? Шкода його дожидати, не прийде. Що йому? Він і не спитає ніколи. А ти мене, янголядко, не клини. Отакі були слова, промовляє, а сама до дитини всміхається і латки її б'є. Б'є латки, сумно було дивитись, дитина, мов, не живенька, вона з нею грається. Як же твереза, то з роду не підійде, до дитини не гляне, біжить геть. Ми вже ту безталанночку молочком напували. Одного ранку приходжу я її попестити, нагодувати, входжу. У хаті темно, бо на дворі нахмарило, далеко грім одгримує. Вітерець заліг десь, тиша входжу, дивлюсь, а дитинка вже очицями поводить. Я до неї кинулась, вона зітхнула разочок і душечка її одлетіла. Ні чайчих я ні насті не було дома. Я дитинку обмила, прибрала стіл заслала і на стіл її положила збігла свічечку купила засвітила в головках ручечки її зложила прийшла горпина перехрестила поцілувала холодну оночечку і довго стояла над нею довго прийшла і Настя весела й п'яна що це таке дочка моя вмерла дочко дочко малая. Рученьки мої холоднісінькі, личенько моє прив'яли. Сама бери її за ручечки цілує, цілує, углівку цілує, як я ж німе. Колись то квилило тихенько, тепер німе, так оце ти вмерло. Добре, донечко, добре, їй же Богу добре. А сама слізьми обсипається, наче й горює й радіє чогось разом. Коли схопилася хутенько, горілки треба, горілки, люди будуть, ховати доню прийдуть, чи прийдуть же, що ж, все треба горілки, побіжу. І побігла, і до ночі не верталась, а вранці побачила труночку і здригнулась, збіліла, умерла, промовила, наче вона того і не знала, забула. До дитини А я її одвожу Насте, Насте Пустіть Гримнула Нехай подивлюсь Я ще не бачила її досі До самої смерті. Дивилась, дивилась Якось тихшало все Ніби сумирялася Та й вийшла з хати Ми й поховали дитинку Її не було А потім як уже прийшла Прийшла того вечора твереза, і біла-біла, стомлена така прийшла, нічого в нас не питала. Після цього ще гірш запила. Не день же й не два таке життя велося, маттінко, два роки. Коли Настя разом покинула пити, нікуди з двора не йде, а сама така тривожна, в лиці міниться, здригається, труситься. От начебто вона собі смерті чи волі ждала. Питаю, мовчить. І так три дні на третій день увечері промовила. Обманив, піду, хоч душу його, може полегшає. Вирвалась у мене з рук та й побігла. Нема Насті до ночі, нема у ночі, не прийшла й в день. Посилала пані шукати, шукали ми, не знайшли. Коли так на другий день в обідню добу іде вона, і два солдати її проводять. Кинулась я до них, голуби мої сизі, що ви з нею робитимете? От баба здоріла. Певно, всі ви дурного роду, каже мені сухенький жовтенький солдатик, розмахуючи бумагою. От і ся на Настю показує. Тут їй воля, тут би їй вибрикувати, а вона останній розум загубила. Яка воля, питаю, не розуміючи. А вже ж вільна буде. От яка. Вже порішили. Який панич гарний за неї просив. А другий солдат. Ага. За стару не просять, пропадає стара. І жартують такеньки межі себе. А на йде біла, як хустка, ні журлива, ні весела, отмов з каменю. Вибіла чайчиха кажу їй віріними й слухати не хоче. А пані перелякалась то за тим знайомим шле, то за другим плаче, ради просить, жалкується. А ми чекаємо ждемо чи смерть. Чи воля бідолашним буде? Колотилось в нас такеньки аж тиждень. Зовсім вже порішили, що ми вільні, А пані все пускати нас не хотіла. Та мусила вже. От як зібрали нас в останній раз Та об'явили, що ми всі вільні, У руку бумагу дали, Вийшли ми за ворота панські, Як заридає тоді чайчиха. Ридає, ридає, так, Господи, та тільки приказує, ой, світе мій, світе мій милий, світе мій красний. Зійшлися сусіди, товплються на вулиці, обступили, поздоровляють нас, самі з нами плачуть, а нас умовляють. а чайчиха їм на те. сестриці. «Брати, родина, не бороніть, нехай поплачу! Я двадцять років не плакала!» І так вона вимовила, що всі знов дрібними сльозами вмилися. Як я тоді на неї глянула, тоді я тільки й побачила, який в неї очі добрі, який усміх ласкавий, наче то не чайчиха передо мною, мовчуща понура». А далі, як схаменулась вона, як глянула на дочку, охмурніла й осмутніла знов тяжко. А Настя стоїть, на всіх, на все дивиться та шепче, «Я вже сьогодні випила, шумить мені в голові, люди добрі, чи я вільна, чи я тільки п'яна». Настина, подруга давня, прийняла нас до себе в хату, Зібрало ще скільки добрих сусідочок туди до нас, та радимось Тільки Настя як сіла в кутку, як схилила голову, немов замерла так Насте, іди лишень до Ради, порадимось Голова болить, отказала, на другий день Ще гірше вона занедужала, вже з того дня й не вставала Танула вона, як свічечка, нікого не пізнає, дивиться страшно і все за голову себе хапає. «Горить, горить», каже. На п'ятий день підвелася, хустки шукає, зривається, ніби кудись бігти. «Насте, куди все? Горілки хочу, піду, піду!» Мати заплакала, просить, «Доні моя, схаменись! Пустіть мене, пустіть! Куди ж тебе пустити? Ти на ногах не встоїш, ляж!» «То вбийте мене, вбийте!» – крикне, ламаючи руки. Положили її знову на ліжко, почала вона кидатися, почала стогнати, кричати. Я вільна, вільна, ну, добре, і вільна, і п'яниця, і ледащо. Де ж мені прихилитись, де? Добрий хазяїн вижене, п'яниця, ледащо, треба її з свого двору вигнати, скаже і вижене, і добре зробить. Кночі вже сили зовсім вибилася. Тільки стогнала тиха та просилась, «Не женіть мене, не женіть, Нехай я хоч трохи відпочину. Матінко, я ж ваша дитина, не женіть, Усе їй привиджується, що її женуть». І дитину свою згадувала, «Сховайте, сховайте мою дитину», шепче, «Вона вже давно вмерла». Так опівночі піднялась на ліжку, зима люта, вимовила, куди ви мене женете, і впала, Це вже її останнє слово було. слухали оповідання Марка Вовчка «Ледащиця» в інтерпретації видатної української актриси ХХ століття Наталії Ужвій. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.